Увечері до неї завітали гості – Андрій та Вовочка. З порога Андрій кинувся до Софії заледве що не з кулаками. Софія Андрійовна, негайно відмовтеся. Підійдьте до гарматного і відмовтеся. Відмовтеся, не робіть цього, підтримав товариша завжди мовчазний Вовочка. Або нехай з вами їде ще хтось із чоловіків. Ви собі не уявляєте, що таке керувати загоном? А ти, Андрію, уявляєш? почала боронитися Софія. Та вже краще за вас. Ми з Вовочкою там вже двічі побували. Вражень по вуха. Не для вас ця робота ви не зможете. Там потрібен добрий мужик, щоб і в морду, коли треба, і матом а з місцевими. А без морди і без мату ніяк не можна. Ми ж якось обходимося без цього, а там що, не люди? Є й люди, але є й такий набрід. Ну, нічого, поїдете, подивитеся, через тиждень додому запроситися. А от і ні. «Слухай, Яга, ти не лий масла вогонь», – звернувся до друга Вовочка. «Ти ж її знаєш. Якщо при всіх сказала, ні за що не відмовиться». Хлопці часом мали моду розмовляти так, ніби її немає поруч. «Ну що, Вовко, вона ж там пропаде одна». Не дасть ради ні з нашими, ні з місцевими. Буде з ними там, будь ласка, та перепрошую. Ні, Андрію, я не хочу їхати. Набридло. бридло. Минулого року, позаминулого. А я хочу, але ж доведеться. Софія аж отатаріла. В живі очі балакають так, ніби вона тут мебля безголоса. Нахаби А гув, хлопці, я тут, ви не забули? Та ні, пам'ятаємо, Софія Андріївна Ми вирішили їхати з вами Андрію, я не поїду, я не хочу, пручався Вовочка А хто тебе питає? Ми їдемо За два тижні із залізничного вокзалу в Тернополі вирушали до Криму будівельні загони області. Грав оркестр. Студенти у формі захисного кольору швидко заповнювали вагони. Мами махали хустинками. Комсорги і директори давали останні настанови. Гарматний знову і знову повторював. Тільки привезіть мені їх назад живими і здоровими, і щоб без пригод. Поїзд одразу рушив. І одразу почалися пригоди. З клунків, якими мами щедро забезпечили на дорогу своїх нащадків, особливо синочків, полізли на світ смажені кури, кролі, качки, ковбаси. Сало, сир, варені яйця та бараболя і пляшки. Мов, відбиваючи монголо-татарську навалу, металася Софія з одного купе в інше, проводячи експропріацію заборонених напоїв. Та скляні бомби у повільненої дії, наче голови змія, одразу після експропріації з'являлися знову. До вечора товариство було покотом п'яне, туалет у такому стані, що не видно й стін, провідник лютий, немов немовото змій, а Софія знесилена, буцім бігла за поїздом пішки. Тепер вона починала потроху розуміти, що її чекає. І це тільки квіточки. Зранку студенти спали, як убиті. Вагон нагадував куликове поле після битви. Бракувало тільки воронів.